do t'i shkatëron të ata, por aji dëshiron t'ju s'provoj uve me njeri tjetërin. Aji nuk u ahumbë veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Aji do t'i uvëzoj ata, do t'ua përmirësoj gjendjen dhe do t'i shpierë në gjenet të cilin u a ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse endimoni Allahun,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 Për të parë përfundimin e atyre që qëndrën përpara tyre, Allahu i sfarosi ata plotësisht. E kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i shpjerë në xhenete.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 Si pas mënyrës së shprejhjes e tyre Allahu i dive e pratuaja Ne do t'ju vëm në provju Derisa ti njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejt dhe durojnë E derisa të provojim ato që thuhen për dhe pratuaja Me të vërtet, ata që nuk besojnë I pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut Dhe kundërshtojnë të dërguarin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 i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin jo besimtar. Allahu kur se si, nuk do t'i falë. Edhe mos u bëni të dobët, e të kërkoni armë pëshim, ndërko që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju. A i nuk do t'u apaksoj shpërblimin për vepratua ja. Jeta e kësaj bote